är femton till tjugo minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 16. Gå ut i vattnet. Gå ut i vattnet, följ honom hela vägen. Den som tror och bli döpt ska bli frälst. Vänd om från synden, sätt tro till Jesus, dopet bär dig in i ditt nya liv. En yttre rening med en inre mening, dop i djupt klart vatten när man har vänt om. Om det verkar viktigt, om det är på riktigt, svarar du ditt ja när han kallar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 Gör dig inte mera illa se på mig jag tittar upp kära flicka söta lilla nyss anländ i en kvinnas kropp jag vill du slutar att dig skära där andra inte vet och ser jag önskar någon var dig nära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 Ur avdelning Spaltare Gåvan av mitt liv, 71 år hittills. Mitt långa liv hittills ter sig mer och mer som en ofattbar gåva. I över 71 år har mitt liv och min livstråd hållits intakt. Den tidiga barndomen i Norrköping, Kina och Indien. Den svåra järnhinneinflammationen i första klass på internatskolan i Kodakannal med vård på missionssjukhuset i Tirupatur då mamma och pappa i majsor inte visste något förrän jag var frisk igen. De busiga pojkåren med sport och läsning och avancerade bussträck Hemkomsten till Sverige och tonåren i Norrköping Inlämmandet i Pingskyrkan genom dop och ungdomsarbete och sång och musik Kamrater flickvänner och hormoner och dålig kunskap om livet kärlek och sex men beskydd under de åren. Kärleken till gittan i 18 och mötet med henne som blev min livskamrat i vått och tort. Henne som jag lärde mig kärlekens sanna ABC med och relationens ABC där vi fortfarande inte är fullärda. Gifta i över 50 år nu det är över 2600 veckor och en bra bit över 18 000 dagar och nätter och många, många kärleksmöten och fnurror på tråden och lugna, trygga perioder och vulkanutbrott och pydande missnöje och tråkiga känslor och trygg kärlek igen två underbara begåvade och speciella barn och ett barnbarn. Och den ofattbara nåden och storheten i att på något sätt ändå vara utvald av Gud och använd av som ett redskap som förkunnare och Guds tjänare i Sverige på olika platser i Indien i Sovjetunionen och OSS-länderna, Kazakstan och alla de andra länderna, och platserna med tillfälliga besök och upplevelser och möjlighet att tjäna Gud. Och sångerna, alla sångerna jag har fått skriva, och alla människor jag har sjungit tillsammans med, särskilt barnen. Och de där, Särskilda tillfällena då något stort utlöstes. I A, AC L U O S Baikal i Almaty Solvej i strängnes. Samarbetet med David Wilkerson i Stockholm. Tolkningen av apatibudskapet som sen spreds i massor på video och sen på internet. Att sångrösten finns kvar och musikerandet och minnet av sångtexterna och dikterna och texterna under årens lopp. Jag minns också fortfarande pingstveckelsen och predikanterna och församlingarna och de ekumeniska kontakterna och personligheterna och sångerna sedan slutet av 1960-talet och ända tills nu. Och de gamla sångerna och en del av de nyare sångerna alltihop finns inom mig fortfarande. Och bibelorden och sanningarna och erfarenheterna och upplevelserna allt sammans finns som en levande, vibrerande, tjock, navelsträng genom flera årtionden och fortfarande i stånd att ge liv och överföra näring och tillväxt allt finns där nu, nuet rår jag om, morgondagen vet jag inget om en trafikolycka, ett sjukdomsfall eller trauma, en hjärnblödning eller hjärtattack eller smygande eller galopperande demens, vad som helst, kan när som helst klippa av den där tjocka, vibrerande navelsträngen, sammanvävd av biologi och psykologi och människa, naturliga talanger, gudomligt inflytande och andliga gåvor. Jag är en enda människa, en unik människa. Det finns andra som kan mer och är mer, men bara jag är jag. Just nu svävar jag mellan hav och himmel och jord som en albatross. Jag är en skicklig flygare på mitt sätt och med stort vingspann och stor aktionsradie. Jag är en albatross. Tack Gud för mitt liv. Och ännu ett prosastycke. Släng, slit och släng. Nyss läste jag i tidningen Dagen att årets julklapp 2018 blir återvunna kläder. Detta gläder naturligtvis secondhandhandeln och miljökämparna. När jag tittar närmare på nätet ser jag att man talar om nya kläder av återvunna textilier och då är miljövinsten inte så stor, cirka 10%. procent. Men detta är givetvis ändå värt en del. Största miljövinsten är att överta eller köpa begagnat och det var det jag trodde när jag såg tidningstexten. I vilket fall som helst behöver vi göra oss av med slit- och slängkulturen. Att använda kläder länge är miljövänligt. Här är jag egentligen omedvetet sedan länge en stor miljövän för jag älskar mina gamla plagg och skor som är välanvända och ingångna. Min fru använder ibland ordet skaviga om mina kläder och jag är inte riktigt säker på vad det betyder, men jag tror inte hon uppskattar vidden av min miljömedvetenhet när det gäller kläder. Vi har haft det bra i min familj, men under nästan alla våra 50 år som gifta så har vi aldrig haft så gott om pengar. Att köpa nya dyra kläder har vi fått vara försiktiga med. Därför har jag med glädje tagit emot klädesplagg eller skor av någon vänlig församlingsmedlem i kyrkan eller god vän. När jag var ung predikant på ett ställe var det en enka i församlingen som gav mig en tunn ljusrock efter hennes avlidne man. Den använde jag mycket om med glädje. Att jag internt till min fru ibland talade om den som likrocken var mestet skämt och betydde inte att jag inte uppskattade gåvan. Under några år på 1970- och 80-talen bodde vi i Önsköldsvik. En av mina vänner där. S är första bokstaven. Har under årens lopp vi känt varann faktiskt tre gånger gett mig jack som jag har varit väldigt glad för och använt mycket Ja, den senaste gröna, härliga och varma jackan fick jag bara för bara några månader sedan och har alldeles nyss börjat använda Efter vad han säger hade han köpt jackorna till sig själv men efter ett tag känt att de var för stora för honom och så har han gett dem till mig nu tredje gången börjar jag faktiskt ifrågasätta hans självbild när det gäller fysisk storlek. Annars är han ett praktexemplar och en kraftkar på flera sätt. Hur den ligger till med de här sakerna så har jag med tacksamhet tagit emot och använt dessa begagnade och härliga jackor. Särskilt nummer två, en rutig, värmande och ganska lång yllejacka i rött och grönt har jag använt i många år och mycket. Jag ser faktiskt för min inre syn hur mina bekanta som läser detta nickar instämmande och igenkännande eller kanske suckar lättade över att jag börjat använda den gröna jackan. Den senaste tiden har tv-program och artiklar också börjat granska det stora matslöseriet i Sverige- och det är verkligen bra. Vi svenskar har börjat styra oss blinda på bäst föredatum och slänger massor i onödan utan att ens använda oss av sunt förnuft och smak och lukt för att avgöra om varor är användbara. Slit och släng är illa nog när det gäller prylar. Men när det också börjar gälla gemenskap, vänskap och relationer är det ännu värre? Låt oss vårda relationerna och vänskaperna vi har. Ibland behöver kanske också de repareras, helas. I samma utgåva av tidningen Dagen den 21 november 2018 skriver psykologen Alf B. Svensson mycket bra och tänkvärt om relationer med rubriken Kärlek är som att satsa på aktier Bland annat skriver han När det går ner på börsen ska vi ha is i magen och sitta still i båten När känslorna svalar ska vi också sitta still i båten ha is i magen och inte rusa iväg och byta partner 40% av alla som gifter sig första gången skiljer sig Nästan 60 av alla som gifter sig en andra gång skiljer sig. Och gifter man sig en tredje gång spricker nästan 70 av äktenskapen. Medan jag har skrivit det här har jag fått lust att åtminstone titta lite i klädavdelningarna på någon second hand affär. Jag kanske hittar årets julklapp till mig själv. Och så läser jag som dikt Herrens glädjeflod Salighetens rena flod Fanns vid korsets fot Av min frälsare så god Tog jag frälsning emot Strömmar av glädje finns Där Guds ande bor Av annan fröjd jag minns Ingen varit lika stor Sedan synden tvättats av ut i dopets bad Han mig andens gåva gav Nådens glädjekaskad Strömmar av glädje finns där Guds ande bor Av annan fröjd jag minns Ingen varit lika stor Aldrig vill jag lämna den, Herrens glädjeflod. Där har själva himmelen landat på vår jord. Strömmar av glädje finns där Guds ande bor. Av annan fröjd jag minns, ingen varit lika stor. Och en bön, bollplank. Du är mitt bollplank, herre. Mitt ansikte är glättigt inför de andra. Jag förvånas själv över hur jag skrattar och skämtar. Du vet förvirringen, tomheten, vilsenheten. Du är mitt bollplank, herre. Mina frågor studsar mot din tystnad. Det gör inget att du är tyst nu. Snart kommer det svar tillbaka, det vet jag. Snart kommer din retur att slå hål i någon av vänkarna omkring mig. Och jag kommer att se friheten där utanför och vägen. Du är mitt bollplank, Herre.